Втората лекция Бог и Древния мироглед. Самия Бог е Древния мироглед. Той не е съставен от знания. Бог е съставен от истина. Бог е донесъл истината, за да сме близки с Него. Ние не познаваме Бог, но го почитаме. Бог няма описание но Той има за нас сърце. За чистото сърце има думи от друго време. Тайната на живота е да вложиш Бог в сърцето си. Бог е древна земя и там ни води само чистия път, защото само чистотата умее да създава тишина в себе си. Тишината, казват те, е създадена от чисто бяла светлина. Тишината е светилището на сърцето. Ако сърцето е шумно, то е изгубило своето светилище. Бог е лекарството за всичко, защото Бог е пълния живот, а ние сме непълни. Бог не е дал живот, чрез който да ни отгледа за безкраят, мястото където е той. Ако гориш в чистия си път, Бог е с тебе. Търсиш ли Бог, ставаш майстор на своя път, майстор на правилните неща. Бог винаги пътува в мъдростта си, в безкраят си. Бог знае всяка посока на съществата. Но Бог учи само чистите сърца. Защото чистото сърце не е способно на зло. Търсиш ли чистото си сърце, ще те опътят. Без Бог не съществуват разговори. Бог е нашата древна земя. Не са важни живота и смъртта, а имаш ли Бог в себе си? Както ще видим и накрая с учението за Брахман, който познае Бог и се слее с търси само Абсолюта, тогава той няма да бъде унижен от живота и от смъртта и така нататък. Имаш ли Бог в себе си? Ставаме духове на свободата. Който изоставил Бог е наказан да живее със себе си. Бог е единственото лекарство. Знанията ни ликуват. Така са ни учили. Бог е бил лекар още преди болестите и преди сътворението. Бог е нашият път, докато се слеем с него. Какво казват за древния мироглед? Толтеките го наричат безупречност, догоните го наричат древния мироглед. Древният мироглед е от времето на тишината. Древният мироглед е образуван от жива яснота. Този мироглед е влизане в Бога. Той е нашата реалност на земята. Той е нашия Господар. Ако го нямаме, умрели сме вътре в себе си. Древният Мироглед е нашата истина. Без тази истина ние нямаме вход към себе си. Древният Мироглед е най-древната ни воля. Всички, които са изоставили древния Мироглед, са станали хора ковчези. Самият Бог е Древният Мироглед. Слънцето може да угасне, но Древният Мироглед не угасва. Вселената не е в единство с древния мироглед. Да имаш древния мироглед, значи да виждаш със окото на истината. Който е погубил Бог в себе си, той няма древния мироглед, няма истина. Той си има собствено знание, но това знание е ненадежно. Който е останал да живее в Бога, той познава древния мироглед. Истината е от древния род. И само тя е учител, и само тя е ясно слово. Ясното слово е единственото тайно знание. Само това знание може да измени цялото човечество. Догоните отдавали голямо значение на езика, т.е. на първичното чисто говорене. Те вярвали, че точното говорене е призуваване на истината. Тоест, ясното слово. Тези, които са изгубили чистото говорене, догоните ги наричат дефектните хора. Така наречено обществото на маските. Те са, наричат ги още, раждането на лисицата. т.е. хитростта на земята, или наречени още провалените хора. Лисицата или провалените хора имат беден език, беден говор. Древният мироглед на догоните не допуска нови съвременни влияния. Никакъв прогрес, никакви нови знания. Само отношение към свещеното. Те казват, ние сме древни и нямаме нужда от промени. Ние съхраняваме истината и нямаме нужда от друг свят. Всеки истинен човек спада към нашата древност. Няма друго поведение във вселената, освен истината.